aindireak aldatzen. Zertanari zara, maia, ateratzeko ordua da ta? Bai, badakit, baina haue OE hauek egin dautzi berditut. Bi hargo izan egingo dituzu. Orain pote bat hartzera joango gara. Ez ez, segi segizuek. zuek. Ni hemendik 15 minututara edo joanen naiz. Baina zergatik egin mart dituzu hoeak orain? Ba, zeladoreak hiru gaixo ingressatu behardutela esan dielako baina orain niebes eta bego sartuko dira lanera, eta bere ailek egingo dituzte? Ez ez, segizuek, ni bere ari naiz. Zeladoreak nahiko haserra esan dit eta oiak egiteko eta egin egingo ditut, eh, Oain, bestela? Zein zeladorek esan dizu? Adunakoak. Adunakoak? Bai motel, altu eta guapo horrek, bizarduna. Zee, beti doktore doktore jantzita ibiltzen denak? Bai, horixe, James Bond dela uste duena. Bueno, bueno, bueno, lagunduko dizut. Zeh, mendira hauei jarrikoitugu? Ez-ez, beste horiek jarrikoitugu, oisoagoak eta beroagoak dira. Horendik otz egiten duta. Hala, neska, oantxek jarrikoitut. Bitartean, zu beste horiek gentzen hasi. Ongi da, eta gero nora joanen garapote hartzela? Ba, bekotabernara edo? Ba... Nik herria jistean nahiago dute, eh. Herriko tabernak hemengoa guabaino alaiagoak dira eta. Hori egia da, hemen beti elkarrizketa berak entzuten dira. Orduan berak etxiko gara, bale? Ekarri maindireak eta eazkar bukatzen dugun.